Frieriet till Evair Kungliga palatset, Ämenmacka, låg på en liten höjd. Det var berömt för att folket som bodde där var av så hög börd och för att där hölls så lysande fester. Palatset var stort och cirkelrunt, med innerväggar av brons och snidade pelare av röd idegran. Och kallades därför röda grenens hus Här fanns många salar Den praktfullaste av dem var kungens egen Till och med när Ulsters samtliga krigare Samlades där på en gång Fanns det plats för dem alla Underhållningen var förnämlig I röda grenens hus Här spelades schack och dam Garderna sjöng om svunna glansdagar Och lovprisade kungen Medan musikanterna Akkompanjerade den på iriska harpor Och lutor Krigarna braverade med sina färdigheter Och våghalsiga uppvisningar Och stred på en lina Som var spänd från den ena dörren Till den andra i den stora salen Den djärvaste och skickligaste av dem alla Var Kohulun Och alla kvinnor i emmen Var sjuka av kärlek till honom Kohulun hade underbara gåvor och talanger Tre fel ägde han dock Sin ungdom Han saknade skägg Vilket han hånades för av sina fiender Sin skoningslösa järvhet Och sin ovanligt stora skönhet Hans skönhet oroade männen i Ulster För alla hustrurna och döttrarna Var som besatta av honom Och han var fortfarande ogift 38. Hans vilda oförvägenhet skrämde dem För de fruktade att den skulle leda honom till en förtidig död Och det älskade och behövde honom Till slut förstod det att de måste försöka hitta en lämplig maka till honom Eftersom det var mindre troligt att han skulle bringa deras döttrar i fördervet Och ta emot deras hustrus bevågenhet om han var gift Och gifta han sig och lämna den arvinge efter sig Skulle han själv återfödas i sonen Trodde det På sina krigares inrådan Försökte så Konakar hitta en passande Brud åt Kohulen Men Kohulen Visste redan vem han ville ha Han ville ha Evar, Den mäktige hövdingen fogals vackra dotter Evar ägde alla de dygder och tjänster som Kuhullen kunde begära. Men enligt den tiden sed måste han utföra ett styrkeprov för att vinna henne. Han beslöt sig för att reda sig utan kungens hjälp och gav sig och stad i sin lätta snabba vagn klädd i sina praktfullaste kläder så att vär skulle se honom i all hans glans. När de kom fram till Forgalsborg såg de flickan sitta på ängen tillsammans med sina fostersystrar, som hon höll på att undervisa i sömnad. Flickorna satt och pratade och sydde när de hörde hovslag, knarrandet från en vagn, gnisslet av seldon, knirkandet från järnbeslagna hjul, och det förstod då att en beväpnad krigare närmade sig. Vill du se efter vem det är som kommer? Bad Aver sin fostersyster, Fial. Jag ser två stora vackra hästar komma galopperande sida vid sida, i vild karriär. Öronen står rakt upp. Manarna och svansarna är tjocka och lockiga. Hästen till höger är grå och har breda länder. Sida 40. Han ser vild och snabb och skoningslös ut. Och dundrar fram med högburet huvud Och bringan stolt välvd Det ser ut som om gräset brinner Under hans fyra hårda hovar Den andra hästen är kolsvart Och har välformat huvud Breda hovar och smäckra ben Också han är full av kraft Där han galopperar fram Och slår hovarna hårt i marken Jag ser en vagn i vackert trä Med sidor av flätverk och hjul av vit brons Tistelstången är av vitt silver Med vita bronsbeslag Vagnsramen är hög Och dess svängda bygel är av guld Med gula, hårt flätade tömmar Skaklarna är lika hårda och raka Som bladet på en krigares svärd Jag ser en man i vagnen En mörk och tankfull man Som ser förälskad ut han bär en vacker femdubbeltunika i karmosinrött tyg Hopfästad med en brosch med guldinläggningar Man kan tro att ett pärlregn har fallit i hans mun Så vita och välformade är tänderna Ögonbrynen är svarta som en förkålnad bjälke Han bär ett svärd med gyllne fäste över låren Ett blodrött spjut med träskaft och blänkande blad och en karmosinröd sköld med silverkant Där det löper ett djurmönster i guld Framför krigaren står hans körsväm En smärt lång rödhårig man Med ett pannband av brons Som hindrar det lockiga håret att falla ner i ögonen Han bär en kort tunika Med ärmar som har sprund upp till armbågarna Och pikstaven är av remt guld Kuhulen hade nu kommit fram till flickorna och uttalade en välsignelse över dem. Eva höjde sitt vackra ansikte och sa: "Må gudarna jämna vägen framför dig och må du vara skyddad från allt ont." De talade med varandra på ett främmande obegripligt språk för båda kunde skaldernas hemliga språk och ville inte att någon skulle höra vad du sa. Kuhullen beskrev vägen som man hade farit för att finna henne, och hon berättade för honom om det väldiga kämpar som vaktade henne på alla sidor, för att hon inte skulle bli bortförd från sin fars borg. Tror du inte att jag kan mäta mig med dem? Frågade han. Jag måste se prov på din tapperhet innan jag anser dig som deras like, svarade hon. Jag svär vid min heder, flicka, sa han Att när det talas om hjältedåd Kommer mina bragder att nämnas Sedan berättade Kuhulin för henne Om sina lysande bedrifter Om sin barndom hos hjältarna Och druiderna i Alster Och om sin far, Luk Långarm Och du då, flicka Hur fostrades du? Jag fostrades till drottning med alla de gamla dygderna, svarade hon Lydnad, kyskhet och skönhet Jag äger alla de dygder som kan begäras av en irländsk kvinna Detta behagade Kuhulin att höra Och han frågade Ever vad som hindrade att det gifte sig Hon berättade för honom i gåtor Att den man som skulle äga henne Först måste visa sitt värde genom att utföra otroliga hjältedåd. Men Kohulin lät sig inte avskräckas, utan sa att han var villig att uppfylla alla de villkor som hon ställde. I så fall säger jag sa hon. Sedan skildes det. De andra flickorna berättade för sina fäder om den ädle ynglingen i den praktfulla vagnen som hade talat på ett så konstigt språk med Ewer. Och fäderna förde det vidare till Forgal. —Aha, sa Forgal. Det är den vilde krigaren från Emain, som har kommit för Ewaers skull, och hon har förälskat sig honom. Men jag ska gå emellan dem. Sida 41 Forgal, som var trollkunnig, förklädde sig och for till Emain och styrde om att kohullen sändes till Skottland för att hos de vilda krigsgudarna och krigsgudinnorna förkovra sig i krigskonst Forgal var säker på att han inte skulle återvända levande Kuhullen for så över till Skottland för att lära sig krigskonst Han råkade ut för många farliga äventyr och var flera gånger nära döden men genom dessa erfarenheter blev han bara ännu starkare och skickligare, och när den tiden kom att det var dags för honom att återvända, var det ingen i hela världen som kunde mäta sig med honom. Forgall hade förskansat sig och sitt husfolk bakom borgens starka murar, och Kohullen gjorde sig redo till anfall med sitt stridsekipage. När han kom fram till borgen hoppade han över de tre palisaderna, lika lätt som en lax hoppar upp för tre vattenfall, och ingen kunde hejda honom. Han dödade 24 av de 27 krigare som kom emot honom. Det som undkom var Evers tre bröder. Forgal flydde framför den rasande hjälten, och försökte också han hoppa över påverket, men föll och slog ihjäl sig. Kohulin tog Ever och hennes fostersyster Fiao och deras vikt i guld och silver i en säck, och hoppade åter över palisaderna. Det som stod och såg på gav upp ett vilt skjut och tog upp förföljandet, men Kohulin dödade alla sina fiender på vägen tillbaka till Konakars palats. Khulin gick segrande ur alla de våldsamma striderna och uppfyllde därmed det löften som han hade givit Ewer. På kvällen var det framme vid Emenmaka och Khulin förde då Ewer inför kungen i röda grenens hus och alla alstermännen hälsade henne välkommen. Khulin gjorde henne sedan till sin äkta maka och det skildes därefter aldrig åt så länge det levde.